פרק כ"ד ולבני אהרון מחלקותם, בני אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר. וימות נדב ואביהו לפני אביהם, ובנים לא היו להם, ויכהנו אלעזר ואיתמר. ויכולקם דוד, וצדוק מן בני אלעזר, ואחימלך מן בני איתמר, לפקודתם בעבודתם. וימצאו בני אלעזר רבים לראשי הגברים מן בני איתמר, ויחלקום לבני אלעזר ראשים לבית אבות שישה עשר, ולבני איתמר לבית אבותם שמונה. ויחלקום בגורלות אלה עם אלה, כי היו שרי קודש ושרי האלוהים מבני אלעזר ובבני איתמר. ויכתבם שמעיה בן נתנאל הסופר, מן הלוי, לפני המלך והשרים, וצדוק הכהן, ואחימלך בן אביתר, וראשי האבות, לכהנים וללוויים, בית אב אחד, אחוז לאלעזר, ואחוז אחוז לאיתמר. ויצא הגורל הראשון, יריב, לי הו יריב, לידעיה, השני, לחרים, השלישי. לסעורים הרביעי, למלכיה החמישי, למימין השישי, להקוץ השביעי, לאביה השמיני, לישוע התשיעי, לשכניהו העשירי, לאלישיב השתי עשר, ליקים שנים עשר, לחופה שלוש עשר, לישב אב ארבע עשר, לבילגה חמיש עשר. לאימר שישה עשר, לחזיר שבע עשר, לחפיצץ שמונה עשר, לפתחיה תשע עשר, ליחזקאל העשרים, ליכין אחד ועשרים, לגמול שניים ועשרים, לדליהו שלושה ועשרים, למעזיהו ארבעה ועשרים. אלה פקודתם לעבודתם, לבוא לבית אדוני כמשפטם. ביד אהרון אביהם, כאשר ציווהו, אדוני אלוהי ישראל. ולבני לוי הנותרים, לבני עמרם שוב האל, לבני שוב האל יחדיהו, לרחביהו, לבני רחביהו, הראש ישייה, ליצהרי שלומות, לבני שלומות יחת. ובני יריהו, אמריהו השני, יחזיאל השלישי, יקמעם הרביעי. בני עוזיאל, מיכה. לבני מיכה, שמיר. אחי מיכה, ישייה. לבני ישייה, זכריהו. בני מררי, מחלי ומושי. בני יעזיהו ונו. בני מררי, ליעזיהו ונו, ושוהם וזקור ועברי. למחלי, אל עזר. ולא חיה לו בנים. לקיש, בני קיש, ירח מאל. ובני מושי, מחלי ועדר וירימות, אלה בני הלוויים לבית אבותיהם. ויפילו גם הם גורלות לעומת אחיהם בני אהרון, לפני דוד המלך, וצדוק ואחימלך, וראשי האבות לכהנים וללוויים, אבות הראש לעומת אחיו הקטן.